Кавулю, блинда, Катріна Дойна. Носом понюшала, в дим і погнала. «Що? Шох ти мене підпалити? А де позаторі Калін шпурив мені у лабу з цигарету, та й загоріло на шкрум? Коза мені мало не здохла. Катріна Дойна би ще говорила, та пуйка загіготів, заголив мисочку, рупнув і... Приповів. І прийшла Катріна дойна, та й сказала, коли буде война. А всі вуйки на войну ту лізли, та й Катрину дойну у голову гризли, А в Катрини дойни голова з воштибка, а у чупрі балта і А рибка. А чиї А рибка чиєта. Е Йде Катерина Дойна вулицями до прута, а на пруті Катріна Дойна си заголила, та й горіхи своїм чолом побила. А горіхи ті черваками багаті, іде Катріна зачухана з прутиком дхаті, іде вона по дорозі, та й бздикає пстиха, іде та й вор-вор-вор, як якась воркотиха». І не прийшла додому Катерина Дойна, бо застала Дойну на вулиці Война, а всі вуші на Войну прилизли, та й Катеріну Дойну у голову гризли. Пуйка міг торочити хоч би і до ночі, але Катерина Дойна відклала каволю та лап у руку кремінний камінчик, і фур і буль, кола жаби, бідноси сполошила. Тупай, тупай пхо рапаноса і пуйка ще раз рупнув Катрині у ніс. Катрина дойно взяла кавулю, шморгнула, підтягнула спідницю і далі пошкандибала, воркочучи попід ніс, отче наш і прокльони!» Тільки вона вміла так у селі поєднати дане від бога і дідька. Гази. «Гарам де молниця! Хто то? Гега! Ого! Гега, прибитий міхом онук старої Мартанашки, мав уже двадцять років та розуму ніць навіть гімно поселити. Стара Мартанашка сама так говорила про него, а Мартанаш привіз його з міста до мами, би очі там не мозолив і не шпуряв на тата свою дебільну тінь. Мартанашко крутив бізнес, возив пшеницю, бики і кури за море, мав машину, поле і чураки. Гега мав людське ім'я у метриці Георгін, але всі ми казали Гега, бо вичитали у словнику ніби у Цубльських говірок, що Гега, то зрештою прутень, кому як не Георгіну бути прутнем села. Так і постановили. Гега підсів до вогню, писок замурзаний у яєчню і мармуляду, певно мав на снідання два пальці в ліві руці, а радше їхня відсутність творить помітну повзу, Десь на толоці вхопив у руку необезструмлений дріт, щістя, що став у свіжу вибрану ямку, і босий був, бо був би вже неживий. Праву тримав у кишені, кишеня все віддувала і чимось там шарудів. «Що там маєш, а шо? Шо ти шокаєш мо? Шо? Дати у вухо гега? Гага не гега, а маю. Десять тисяч папером. Десять тисяч чого? Пуйка борзо збирався, ніби кругом горіло, горіло в ньому самів. Мав перечуття радості і поживи. Навіть руки не втер до трави, як то він завжди робив. Та чи у воді. Гривнів, пуйка, а що? Йо? Купиш рибу? Оцю? Ну на що, -що. Дуже й дуже смашна!» Стара Мартанашка, скупа як тріска, лила у пательню оливу із малого шипа, крутила над нею довго, би зменше капнуло тої оливі гірка за садом давня. Гега був зголоджений, шкіра та й кости, і очі сірі, світлі, великі. «Давай!» Він поклав на траву пакунок, замотаний у панчоху. Хопив два підлящика разом з тим патиком, на котрому вони доходили на малому вогні, і побіг. Пуйка обзирався як злодій, потім зареготав, потім розвив панчоху десять тисяч папером. «На що тобі то?» Тачик дивився в лице і видів сміх і олій на невмитій мармизі. Каже, що то гріх. Гріх, горіх, пусто бріг, пуйка загаготав. Зара біжу додому, ні, до Вітасика, ні. Може, підеш до ментів? Шо й Дався дурак. Гроші на літню регату, гроші сам бог нам дає, йду додому. Ні, До матуші Флоріки Має я з банку, ні, до Вітасика. У нього тато, криша і все таке. Пуйка залив панчоху, подумав, зиркнув на тачика, в балту знову на тачика витяг з кишені ніж. Заховав рвучко, знову розвив. На, бери. Ні. Бери, бери. Що, бери? Ну, хоч трохи. А ну? Тачик поклав руку на гроші, мацнув трохи, а потім більше, а потім ще більше і взяв. Пуйка не рахував, завив і полопотів. Тачик йшов до школи. Швидрик, ташка повна сливок і горіхів, лівий мешт, «Без обцаса шрам на лікті вчора десь зачепив за кілок чи за корч колопуйки».